Surja, El Nbia, Mekase, 112 vargje, Bismillahir Rahmanir Rahim, me emrin Allahut të gjithë mëshirë shmitë, mëshirë plotit. Po u afrohet njerëzve dita për të dhënë logari, por ata vazhdojnë të jenë të shkujdesur e të shmangur nga e vërteta. Sa her që atyre u vjen nga zoti i tyre ndo një paralajmërim i ri, ata e dëgjojnë duke u talur me të. Zemrat e tyre janë të hutuara, ndërsa ata që janë i dhujtarë, flasin fsheh u razi. A është ky Muhamedi, diçka tjetër përveç se njërisi ju? Val, a do të shkoni ju pas ma gjisë ti, kure shikoni me sytë tuaj? I dërguari, tha Zoti i me diset shflitet qoft në qiel, qoft në tok A i dëgjon gjithë shka dhe është i gjithë dishëm Ata thonë Këto janë vetëm ëndra të turbuta Ose a i i ka triluar ato Ma dje, a i është poet Letë në siel një mrekuli ashtu si i kanë siel të dërguarit e parë As një vendë banim nga ata që i kemi shkadëruar, nuk ka besuar. E val, a do të besojnë këta? Edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz të cilve u kemi shpalur. Andaj, pyet një njerëzit e shkrimet vetëm parshme, nëse ju nuk dini. Edhe ne nuk i kemi bërë ata të dërguarit trupa që nuk hanu shqim. As nuk kanë qenë të pavdekshëm. Pastaj ua kemi përmbushur atyre premtimin e kemi shpëtuar së bashku me njerzit besimtar që kemi dashur ndërsa i kemi shkatëruar ata që e kanë shkelur kufirin mohuesit ne të kemi shpallur librin i cili është për kujtesë për ju vall a nuk po kuptoni sa e sa vend banime banorët e të cilëve kanë qenë mohues i kemi shkatëruar E pas tyre kemi ngritur po bujtë tjerë. Kur e tjer, ndjenin dënimin ton, ata iknin me të shpejtë. Mosikni, kse huni atje, në luksin tuaj dhe në palate tuaja, se ju do të pyeteni. Ata do të thonë, mjerë ne, me të vërtet kemi qenë keqë bërës. Këto rënkimet të tyre nuk pushuan, Deri sa ne i palosëm si drith i korur Ne nuk e kemi kriju arqijelin dhe tokën e që gjendet në mestyre Për të luajtur pa qëlim Si kur të donim argëtim Ne do të bënim e gjërat pranesh si ëngjit, hyrijet e tjerë Nëse do të bënim diçkat të tilë Por ne e godasim të pavërtetën me të vërtetën, e cila e shkatëronatë dhe ajo shduket. Dhe mjerë për ju, për atë që i vishni Allahut. A ti i përket gjithkush që gjendet në qiej dhe në tokë. A ta që janë të kaji, e njëjt, nuk ngurojnë për të adhuruar atë, e nuk ndjejnë lodhje. Por e lavdërojnë atë, natën dhe ditën, pa prer Val, a mos i kanë marë zotat për e dheu që të ishi në gjendjet i në gjallnin të vdekurit? Si kur në qiej dhe në tokë të kishte zotat e tjerë Përveç Allahut, si qiejt, ashtu edhe tokat do të shkatëroheshin Qoft i lavdëruar Allahu Zoti i Fronit dhe i lartësuar mbi çka javëshin atij. Ai nuk mund të pyetet për ato që punon, kurse ata do të pyeten. Vall, a adurojn ata të tjerë zota në vend të Atij? Thuaj. Sidney Provën tuaj. Ky është mesazhi për ata që janë me mua dhe i atyre që kanë qenë para meje. Por shumica e tyre nuk e di të vërtetën dhe shmangen nga ajo. Ne nuk kemi nisur asnjë të dërguar para teje, që të mos i kemi shpallur se ska zot tjetër përveç meje. A ndaj më adhuroni vetëm mua? Ata thon, i gjithmëshirshmi ka për vete një bir prej engjëve. Qofti lavderuar a i dhe i lartësuar? Jo, ata e njëjt janë rober të ndëruar. Ata nuk flasin para fjales të ti dhe, dhe dhe projnë me urdherin e ti. A i e di se qka para tyre, qka në dhepruar dhe qka pas tyre, qfar do të dhe projnë, ndërsa ata ndërmjetësojnë vetëm për atë me të cilin a i është i kënachur e prej frikës të ti që ndrojnë me nderim dhe frik se mos i ndëshkon këdo prej tyre që thot un jam zot përveç atij ne e dënojm me xhehenem kështu i shpërblejm keqbërësit a nuk e din mohuesit se qijet dhe toka kanë qenë një etër pastaj ne e ndam dhe bëm nga ujë çdo gjë e gjallë A koma nuk besojnë? Ne vendosëm në përtok Malet të patundura Që ajo të mos lëkundet bashk me njerëzit Dhe bëm lugina dhe rrug Për të ullëtuar në to Ne E bëm qijelin bulest të mbrojtur Por për sëri ata Shmangen nga shenjat Që gjenden aty Allahu është aji i cili krioj Natën dhe ditën Dijelin dhe hënon. E të gjitha këto lundrojnë në gjithësi. Para teje ne nuk e kemi bër asnjë të pavdekshëm. Nëse ti vdes, a do të mbesin ata përjet të përjetshëm? Çdo njerëj do ta shijojë vdekjen. Ne ju vëmë në provë me të keqen dhe me të mirë. Edhe te ne Do të ktheheni Kur të shohin jo besimtarët Ata talen me ty duke thënë Ky është a i që i përmen për keq Zotatuaj Ndërkohë ata E mohojnë këshilën E të gjithë më shirë shmit Njeriu është kryuar I ngutur Unë do t'ju atregoj shenjat e mija Prandaj Mos më kërkonit të ngutem A ta thonë, kur do të bëhet këj premtim nëse flisnit të vërtetën? Si kur mohuesit ta dinin kohon, kur nuk do të mund tashmangnin zjarin nga fytyrat dhe shpinat e tyre dhe nuk do të ndimohen, nuk do të flisnin kështu, por atyre, kiameti, do të vi pa pritmas e do t'i trullos, kështu që nuk do të mund tashmangin atë, e asë nuk do të jebet afatë. Në të vërtet, janë përqeshur edhe të dërguar të tjerë para teje Por shpotitësve u erdhi dënimi me të cilin taleshin Thuaj, kush do t'ju ruaj natën dhe ditën nga dënimi i të gjithë mëshirë shmit? Jo, askush, e me gjithë atë, ata shmangen nga përmendja e zotit të tyre Apo ata kanë zotat të tjerë të cilët mund t'i mbrojnë për e nesh. Këta nuk mund të ndimojnë asë veten dhe asë kush nuk mund t'i marë në mbrojtje kunder nesh. Ne u dham atyre dhe babalarve të tyre këna qësi e u asë gjatëm jetën. A nuk e shohin vala ta që ne i qasemi tokës të tyre dhe ja cungoj më skajet? E si mund të jena ta fitues? Thuaj. Un vetëm ju para lajmëroj me ato që më është shpallur. Por shurdhët nuk e dëgjojnë thirrjen kur para lajmërohen. Sikur ata të prekte një puhi prej dënimit të Zotit tënd, me siguri do të thoshin: "Mirë në që kemi qen keqbërës, edhe në ditën e kiametit ne do t'i vendosim peshore të sakta, e askush nuk do të psojë." Asnjë pa drejtësi, ne do të sielin për gjykim qdo vepër, qoft kjo edhe sa pesha e një kokre si napi. Ne jemi të mjaftueshëm për logaritje. Ne, idha Musajt dhe Harunit, daluesin që është drit dhe këshil për të devot shmit, që i friksohen zotit të tyre, edhe kur nuk ishe askush dhe që i tremben, Orës se kja metit Ndërsa kë kuran është këshil e bekuar Të cilën ne e kemi shpalur Pra ndaj Si mund të mohoni ju atë? Në të vërtet Ne e ullëzuam Ibrahimi në rrug të drejt Qysh më par Dhe e njihni matë Se ishte i aft për këtë gjë Kura i i tha të atit dhe populit të ti që janë këta idhuj që ju po i adhuroni ka që shumë. Ata than, babalarët tan i adhuronin këta. Ibrahimi tha, me të vërtet ju dhe babalarët tuaj keni qenë humbje të qartë. Ata than, apo nësiel të vërtetën, apo jenë nga ata që talen. A i tha, jo, Por Zoti juaj është Zoti i qiellëve dhe i tokës. Është ai që i ka krijuar ato, ndërsa un jam njëri prej atyre që e dëshmojnë këtë. Betohem për Allahun se do t'i flak idhujt uaj, posa to largoheni ju. Dhe i bëri ata copa copa, përveç idhullit të tyre më të madh, kështu që ata ti drejtoheshin atij. Disa fan kush i bërë i kështu zota tanë. Me të vërtet, a i është keqë bërës. Të tjerët, u përgjigjën, dëgjuëm një djallosh që i përgojonte, quhej Ibrahim. Atëherë, sile një atë parasyve të botës, që ata të dëshmojnë, than ata. Ata e pyëtën, ti i bërë i kështu zota tanë, o Ibrahim? A i tha, Jo, këtë e ka bërë ky i madhi tyre, përhes një ata nëse flasin. Atëherë, ata i thyrën mendjes dhe i than njeri tjetrit. Me të vërtet, ju vetë jeni keqë bërësit. Pasta i ullën kokat dhe i thanë, sigurisht që ti e di se këta nuk flasin. A ju tha, mos valë. Ju adhëroni në vend të Allahut gjëra që nuk mund t'ju sielin kur farë do bie e asdëmi? Mjerë ju dhe mjerë ata që ju i adhëroni në vend të Allahut. A nuk arsyetoni? A ta thyrën. Digjeni atë dhe ndimoni zot atuaj nëse doni të bënin do një vepër. Ne thamë, o zjarë, bëj i ftoht dhe shpëtim për Ibrahimin. Ata deshën të lëndonin, por ne i bëm të dështonin Ne e shpëtuam atë dhe lutin dhe i quam në tokën të cilën e kemi bekuar për njerëzit Ne i dhuruam ati Hisakun dhe Jakubin si dhunti dhe të gjithi bëm të drejt Ne i bëm ata u dheheqës që u dhezonin si pas urdhëri ton Dhe i frumzuam që të bënin vepratë mira, të kryenin faljet dhe të jepnin zeqatin, dhe ata vetëm ne nga adhuruan. Lutit, i dham urtësi dhe dituri, dhe e shpëtuam prej vend banimit ku bëheshin dhe pratë liga. Ata ishin vërtet njërës të këqij, e të mbrapsht. Lutin e pranuam në mëshirën ton, me të vërtet a jësht prej të mirve. Kujtoje nuhun, kura i në thiri më përpara, dhe ne nëshirën, Iu përgjigje Mati duke e shpëtuar atë dhe familjen e tij nga mjerimi i madh, mbytja. Dhe e ndihmuam atë kundër popullit që i quante gënjeshtra shenjat tona. Me të vërtetë, ai ishte popull i keq, prandaj e fundosëm të gjithin. Kujtoje edhe Davidin dhe Sulejmanin, kur gjikuan mbi të lashtat në të cilat kishin kullotur natën bagtitë e disa njerëzve. Ne ishim dëshmitar të gjykimit të tyre Ne e bëm Sulejmanin të kupton të drejt qeshtjen Dhe që të dyve u dham menëshuri e dituri Ne i nënështrua malet dhe shpendet Që bashk me Dautin të thurnin lavde për Allahun Ishim ne që i bënim këto Ne i mësuam ati Dautit punimin e parzmoreve prej hekuri për ju, për t'ju mbrojtur në luft me armikun, andaj, a jeni mirë njohës. Sulejmanit, i dham erën e fort, që të frysi pas urdhërit të ti drejt tokës të cilën ne e kemi bekuar. Ne jemi të dishëm për që do gjë. Dhe janë nështrua ma ti disa nga djajt që zhyteshin e detë për të, duke nëzjerë gjëvajire dhe bënin edhe punë të tjera dhe ne i ruani mata që të mos i bënin dëm. Kujtoje e jubin, kur ju lutë zotit të vetë, mua më ka goditur fatkeqësia, e ti je më mëshiru e si i mëshiru e sve. Ne ju përgjigjëm ati, i alergua mjerimin që kishte dhe ja këthujem familjen të dyfishuar në numur. Këtë e bëm nga mëshira jonë, dhe që të jetë për kujtesë për ata që nga adhurojnë. Kujto Ismailin, Idrizin dhe Dhulkiflin. Të gjithë këta kanë qenë të durueshëm. Ne i pranuom ata me mëshiren tonë. Me të vërtet, ata ishin ndër të drejtët. Kujtoje dhunë nunin, junusin. Kur iku i zemëruar e mendoj se ne nuk do të të dënojmë, Andaj thëriti nga ersira. Ska zot tjetër përveçteje, Qof shilavdëruar, Me të vërtet, Unë kam gabuar. Ne, ju përgjigjëm ati dhe e shpëtuam nga brengosja, Kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Kujtoj e zegerian, kur ju lutë zotit e vetë. O zot i imë, Mos më lër vetëm pa fëmijë. E ti je trashëgimtari më i mirë. Ne ju përgjigjëm atij dhe i dhurouam Jahjain, duke ia bërë gruan të aft për lindje. Me të vërtetë, ata nxitonin për vepra të mira dhe na luteshin me shpresë e frikë dhe ishin të përulur ndaj nesh. Kujtoje atë që ruajti virgjërinë sa i Në frym brenda saj nga shpirti i yn dhe e bëm atë dhe birin e saj mrekulli për gjithë njerzit vërtet kjo është besimi juaj besimi i vetëm e un jam zoti juaj andaj mëadhuroni mua njerzit janë përçar në çështjet e besimit Por të gjithë do të kthehen të ne, ditën e gjukimit. A ti që bën vepratë mira dhe është besimtar, përpjekja nuk do t'i mohohet. Dhe këtë, ne jashënojmë ati. është e pa mundur që banorët e një vendi, të cilët i kemi zhdu kur ne të kthehen sërish në këtë botë. Dhe kur të dalin, je gjugjët dhe me gjugjët, e të shpejtojnë prej qdo lartësie, dhe të afrohet premtimi i vërtet, Kiameti. Atëherë sytë e atyre që nuk kanë besuar do të zgurdullohen e theon. Mier për ne. Ne kemi qenë të pavmendshëm ndaj kësaj dhe kemi ngarkuar veten me gjunahe. Me të vërtetë, ju i vujtarë dhe i dhujt që i adhuroni në vend të Allahut do të jeni lënd djegëse për xhehenemin. Ju do të vini në të. Si kur këta të ishin zotat të vërtet, nuk do të vini në tje dhe të gjith do të mbeteni për hera ty. Ata do të gulqojnë dhe nuk do të dëgjojnë asgjë. Ndërsa ata të cilve u ka prirë mirësia jonë, që shmëpar, do të jenë largë nga gjehenemi. Ata nuk do të dëgjojnë fërshëllimën e ti, dhe do të qëndrojnë për herë në atë që u ka dëshiruar shpirti i tyre. Ata nuk do brengos të brengos, tmerri më i madh, dhe engjëjt do të presin duke u thënë: Kjo është dita juaj e premtuar. At ditë ne do ta palosim qiellin, ashtu siç paloset letra e librit. Ashtu siç e filluam krijimin e parë, do ta përsërisim atë. Ky është premtimi ynë, ne do të bëjmë këtë me të vërtet. Ne shënuam në zebur, pas te uratit, që token e gjenetit do të atrashëgojnë robërit e mi të mirë. Me të vërtet, në këtë kuran, ka mësime të mjaftu eshme para ta që e adhurojnë Allahun. Dhe ne, nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed veç se si më shirë për botët. Thuaj, mua, më është shpalur që zoti juaj është një zoti vetëm, pra, a jeni musliman. E nëse ata i shmangen thyrje sate, ti thuaju, unë ju kam lajmëruar të gjithë dhe pa dalim dhe nuk di a është afar apo largë Ajo që ju është premtuar A i I di vërtet fjallet e thëna Hap tazi Apo fsheh tazi Ndërsa un Nuk e di A është ajo së provë për ju Apo kënaqësie për kohëshme O zotim Gjyko Me drejtësi Zoti yn është i gjithë më shirëshmi Ndihmën e të cilit kërkojm kundër atyre që thon